قرآن مخترم عرض انکو دو مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دو ایک سو پانچ نمبر کیسر مسجد امیر ماویا محل لا خوٹک سولڈر کی ستمبت دوزارات کی شہر دی, دی دو ملائی دو پتہیا ساتھ ای اشاہ سنت کے سر اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازا انیز دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی نمبر زیرو وقالت وی مور دا موسیٰ علیہ السلام لی اختی خورداغتا قصی لارشاور پسی زور پسی فبسورت بی انجونو بینا نکتل اغیدتا دلرنا اغینا پویدا فا حرمنا علیه المرادویا او بنکڑیمون پا دو پیور کونکی مقیدہ دینا موسیٰ علیہ السلام کا ما شمومو اللہ پی دا بلچا پیدا بنکڑیوو فقالت قالت د مثال اسلام خور د پیرون د خلکو ته وې هل دولو کوم اوښیم تاسو ته داسې یو کور والله پار نه بیا د د تاسو ته به وک کېګوره دا لکوم او سرهض کررکه که دا لکوم نو د کر کړی طی به دا ګمان پیدا کدی کوجه دا دغه کور د کو نه یک پلو نه هو لهو نسوون او غی بعد د پااره د خیرخواانو نه یا فراد دناو المی نو اپڅه موسی علیہ السلام لرا مور خپلتا د پاره چې یخی چی پستر گی لیکن مور په بچی باندې ستر گی یخی گی ولا تحزن و دا غمجن نشي ول تعالی مو د لپتول گی چې وادت الله رښتیا ده لیکن اکثر د خلقو نه په ولما بلغا شد پدې کې اوس د موسی علیہ السلام باندې مصیبتونه احوال د ځوان ذکر کړي قتل د قیمتی ذکر کئ بیا ته د الله تا بیا د اتفاق د فرعونانو په قتل د موسی السلام ذکر کئ و لما بلاغ ال صد هو شرک لا ورسید موسی السلام فلیذانه تو برابر شو ورک من دلا حکمن فرق د حق او د باطل یا پویا دا قامی دنیاوی و علم ما بوه ا تا قام يخرى بيو دارنګ مونږ بد د ورکو یا سان کوونکو تا و دخل المدین تا او دی داخل شوهار تا په د غفلت دو سیدونکو دا کی کی نی مون پای کی د وکسان یخت تلانی جګړې کولا موسی تل وخار تا ری ضرورت د یو کیبتیو یو بن د فرعون د نوکارو دغه مدبرتي ښه شاعر وله یو غټ پندټ اړلي وو پدې باندې سړی ته حساب ادا ما سره یو سره بری پروري نشو نو بس هغه خپل څوندلوي پدې کې د ابن تریم مصطلی سلام دوی دی ما وخیدو مصطلی سلام چرته دی خلقي اصول ورته ورته سړی په یو غزولي او شیخو کې نه وله وا او دا داخل المدینۃ داخل شو موسی علی سلام خارتا په وخت د غفلت دوتیدونکو د هغه کې وی مون پای کې د وکسان جګړې کولا دا یو د قبلی د موسی عليه السلام نو واذا من عدوهی او دا بل د ډلې د دشمننده نه او پس تغاثه الذی نو یې طلب کو आकाश چې د ډلې د ثنو وا په مقابل د آکس کې چې د دشمننده نه نو امداد کول د مظلوم دا پټول دینو کې شته د مظلوم امداد کا په وکزه هو موسی نه اسکو یو مکا مارا پوکزہو موسیٰ نو یو سکو موسیٰ علیہ السلام فقزہ لیو تمام کو نو پیسلو کار لا پغدا مرگو یا ختمی کو جندہ گو حالا حازا من عمل الشیطان اوی موسیٰ علیہ السلام دا کار دا شیطان عمل دی بازی دی گناہو کنو سکو اوی شیطان عمل دی نه جناب تا گناہ او حازا من عمل الشیطان نسبت شیطان تا دې تر لازم نه چې د ګنایخه لکه څنګه چې موسی ترت کعب کی ویلی و وا ما انسانه الا شیطان دا معنی شیطان یې نو الته کینېد بعد شیطان ته وګورم دا نه ګنا شي وته نه ها ذا من اعمال شیطان نو یا خدا موسی علیه السلام دا ګنا نه او موسی علیه السلام په منځله د ګنا سره اوګنلو بیا دا خوشیタニ کارو شو دویم انده چه دا حازا اسمیشارا راجی را دے جگڑ تا دا دی دا جگڑ کور کار دا شیطانانو این نهو عدو مدل مبین یکی نن دا شیطان دشمن دی گمراکو انکی اخکارا خالاوی موسیٰ علی سلام ایر بدا ما ما کمیو کخفل زانتا گور انبیاء لیموسیلام پا وڑا خبر دو نا نو باز پاگلان راولے کنو دا انبیاء و گناو نا اغیدہ ثابتے چی انبیاء نا خامخا گناو د اہل سنت والجماعت عقیده دا دا چې انبيياء مسلام السلام د ګناهونو نه پاک دي قبل بعد وبعد من الصغائر والكبائر مغفر لي با نوک માતા به نوک الله دتا الله به اون کې آرام کو اون کې ذات گناہ تا نام دی جدا د ګناه کړي وکنا نو رب بما انعمت علي تجمع باندې انعام کړي کنه یا الله تا ما را ګناو کنه دکنا رب ای رب زعما پس سبب دا هی جتا ما باندې نعمت کړی دي نو زنیما امداري تا مجرمانو تباشو او موسی عليه السلام يره کوله يره سړی ته موږ دي دا غو تاسو کورکو اله بابا نو فبا في المدينه خائفا سبا کو موسی عليه السلام فخار کی يره اون کې انتظار کو نناغا حنا اا چې دنه پرونهم دا ته بیا موسی کا کراچا دې سړی مې اخلاص کا چې موسی عليه السلام ته یو جګړمار بیا ورونډی را باندې وځي تر څو یو ذیا جګړکه ا فایدانونا غهانا الزی هغه ته چې دا د تنغوخته په ورونه یستصریحو چریواري موسی عليه السلام ته اے موسی عليه السلام راشه بیا چاږي ورکلې ما نه زنه جواب مېرو خپل څه چریوې قال له موسی دتوي موسی عليه السلام انک نه جګړمار تے سرک شکارا فلم ما ان ارادا فکل ارادوك قصدك موسی علیہ السلام چیرونی سی اغه کته چېغه دشمن دی د دوالو قالا یا موسی یا چې د پونې قبطی او د اوسنی قبطی دشمن دی اغه په الله سورغد ک یا زمیر یا قبطی تا یا بنی اسرائیل ته راځي دی چې په وروم ستاده وژنه دما لاس دما د لاس قتل شوی دی نو تاسو دې یم تاسو ماته موازنی چې موسی علی سلام داسه لاس وروته چې مکه ورته کړي هغه په ورليکلو چې سریتې څوک ورکه او په وځول وي دی ته زوس موازنی چې ورې په ورن وځلې او بل کټ پو شوخه سو 302 جرم دی بس منډ منډالا له لړو دربارته راپېراون چې قاتل معلوم شو او سارا کور کسته قالا دویا موسی اته ریدو آیا تو غاړي چې قتل کې ما سنجري په ورن تنووالي مگر چې سي زور اوره كونکي په پد پريګا ته پرون کړي وکا نه نن وته ويته زور اوري كونکي په پد مگر کې وا ماتوري دو او تنووالي چې سي لاس لا كونکو نه یې کاله خبره په اسمبلی من هاوس سره اجلاس طلب شو له کار 302 قاتل نشادګر مو معلوم غا کیږي چې هغه وځي اوس بثکو ختمه کې پدې اسم له کې او خاص کث ماف کو باقي مخيدات مو شيخه داغنو یا هی سپیدو یا ش معونو یا ش معو اررسون چو چې بر چې السلام مثال سرسلام ت صودو د ووجه او د قتل انتظامیو کو فورنادمه م سلام س فیو با سرته ننظر سره پاار میچین شويته ووجنی بس ممسال اسلام دا د نه روان شو او جنسی طرفته وجه رجلې ن مدی نه او رجلوهتهقرآکر کي سړی او کار د سرلی توپ کړیو د حد پرستو ملګیت کړی د حق والا او دفاعي کړي وا وجاء رجل من اصل مدينه او هغه یو څلې د لری طرف د هارنه منډي والي الله ته دا منډه زکه خوښ شوي د حق په دیپا کې منډه والي الله دا غدا منډه تذکرہ قران کې ذکر کا قال يا موسى ذوي اي موسى عليه السلام ان الملائكهن مشرنده مصر جرګه کەی تا خلاب کې د اپ چوجنی تا او د دې زینا ته تاره پاره د خیر خوا انو نه ما او ته السلام یری دن انتظار کو وی رب زمانه جاترا کی مالاد دا کوم ظالمان ہونا روان کې موسی عليه السلام اطب با... اطب با... سفر وترمشت د مدین لار مود پورا نه معلومه او مسافتم د اغه دینه مدین ته الی بلا خا... اترذو ها خا... اتره موسی علیہ السلام روان دی ولمّا توجّها ذکا مدیان کی ته پرونت صلیت نو دا مدین د ابراهیم علی السلام په اولاد کې و ولمّا توجّھا چکله مکه پترب د مدیانا دوه وخته و میدی چې رب زمابا روان کی ما پلار برابرو د مدیان ولمّا وردا ما امدیانا چکلا اورسید د عبود کوی دیانت ویمنت التا امتان یو ټول کیدا خپلونه یو بکولې تاریخ پله واوجد او موږ د دین بیارته امراتې نه د وزنا نه سړو نه بیارته واخ سړو کې دنه نه سړو نه بیارته تزو دانو چې منه کاولې ته اوی دوبونه قال موسی السلامتي ما خط ما خط بكم تاسو لید خو رسول الله له څخه قالتا ار یور ثویلا لا نسگی مونگا نو بوکو داخ فلثاروی تر بی ته واپس راجی داش او مون زکر اغلیو زکر اعتراض رازی دی فورن د پر اعتراض کئ چې زنا لا بار لا وته ثاروی دا وسله دی مون زکر باروتی وا کبیر دا سره زکه وی زمون پیار غریب کمزوری دی ډیر زیاد بوډا دی مون زکر باروتیو فثقالهما دا تبوکا نسکسان برئطا موسیٰ علیہ السلام په یواځ زره زربو کرا ویسا او موسی علیہ السلام دا څه پر کړې او دا څه پرې په دل او دا موسی علیہ السلام خراسان ته او موسی علیہ السلام خراسان ته پಾಣې ولی علي چې د هلالکی تراله متل کته مې چې موسی علیہ السلام کومه علاقې او دا کومه پانه خوړلې وایي ماغه پانه روښو کولا ماغه وړه ماغه وبمته نکړښو خا دون بلشان ته پانه او دغا دے موسیٰ علیہ السلام خورا کو فَتَقَالَهُمَا نُو بَيَكْلَ دِيْلَ رَسَارُوِي بیاپا ڈڑا شو سوری تا فَقَالَ زکر اترہ دی سفر اکڑے دے خورا کی تش پانے ہو اپانے تش ترخی پانے نو اللہ توی رب اے دماربا انی لما انزلتا الیا من خیرین فقیر ای اللہ اگی ما اصطا در تا مفتاجم اترہ دے خوراک دیر خلاکی پا مناکی تا دوڑای خوری گردی دینشی تموتو الاسد فی الغابات جوا ولحم الدوان تاکلو هلکی لابو دیر کارتا پس, پس زنگلونو کے اغازماری دا لوگی مرشی او دیخوا دا اوسو او دارنگی او دا کل کل غوخی اغازپی خوری خوا اغازپی خوادی خوا غوخی الواغانی خوری اغازماری پاکی دا لوگو نا دا لا سمبلشی قالله او مثال سلام رب دماهبه لما انزلته ل یا چې تر را لږې ما می ماسیامې کېسو دخوااک نه په کیر ته مسااج الله زور ته وږ پهاتو دا همته ک لاله د دغ ب نه لاړلی نو د وخت نه نور ک نه مخکې رسېلار ې ړ د وه رالی د کہ اپنا بے علشاب اعواز کہو اللہ جس ملمستیو کدا بس ملمیو فجاعتو اہداہما پار د الله را ځي چې راله ی تننده دی نه چې گویا د اییا پاس باندې سوهوه د زناناو تلل د حیا اوئ دا نهې او نخرې کشمی ودد دی پهلار ل کله چې دینو یو قدمنیسا قدم نیول کېږه او پلار کېو دریګه تمماشي کو نه تم شيې یاله د رپهیا سره او د اصل کالی د حیادا او ن پسندی د حرکات دخو دا بحيایی ده چې پ کې بایی په ناز نفرو سرهله په نفرو سره د یودیت پیششن کوله دا د حیا له خلکو کار نه دی حالت دا, دا, دا ان نبي دهو پلار م د غواړي تا بدله در کوي چې تا مونږ ته کمثارو بک چېدې حالو ایی لهخواارت کېخوا د مث اسلامی نخورم مونږ دا خو د سواب او کار کړې سووا پهک دنیا نالم او ته سڑیا سړیا دمو میل میں مڑا اندی میل مسیح کرو بیا موسیٰ علیہ السلام این اخوارا کو کھو فلم ما جاہو هر کلا چرالو د دخواتا موسیٰ علیہ السلام پا دی کی دا سیر والا او د باو عربا دیر غټ تفصیل کردی چی دا کسوکو دا شیخن کبیر بازی وی شویب علیہ السلامو او بازی وی چی نا دا شویب علیہ السلام زمانات د موسیٰ علیہ السلام دیر مخی تیرہ شوی او پدی باندې مولانا حيد زرمان چې او هر رحمت الله عليه فقیسه القران کی بهترین تفسیل لیکللی او غره خبردار پدی کی بس توقف پکا به قران کیم نشتا بعض کیم کی نشتا باقي احادیث کی خاص کی تذکر نشتا بس یو شیخي کبیرونو او علامہ بولتن علی ندوی رحمت الله عليه اگې تکلک ته سنبيين هغه د انبیاء واقعا ذکر کوي د قران واقعات نو پا ایکیم اغنم نا ذکر کئی جا اشیخ وظہب الشیخ وقال الشیخ صرف شیخ ذکر یو جیو شیخو یو مشرکسو وقصا لئیه القصصا او بیان کو دل حالت پل پورا اغا شیخو توی لا تخاف یاریگا ما نجوتا تانی جات امونتو دقون ظالمانو نا قالت احداؤما اغا یو لول دیر اخیارو اغا داپ اغا دری اخیارو کئی اخیارو و توی ای باجان سخواسی کم زوری او تا اصیم مزدور در دورت دی نو دا دیر جات مزدور دی خواه زکر دا مزدور دا پار کم کالیپیکیشن پکار دی نو دا آغا دیگره که دا دواقه بری پکار دی یو چی دی تا قطوالی آغا کار کولیشی بلکه پده که امانتداری نو دا یو نو کری دا پار دا کالیپیکیشن دی ننز با خودتش رشوتونو وقربا پروری دا قالت ا تویی یو تند دینا ای با جانا فا مزدور سر اونیسا یکینا نو غورا دا آغا چانا جتے مزدور سر طاقت او رو ماند دار دا دوزی پتا پکی دیلی دلیو او په دیوا کیا کیا کس متسلیم دا اے نبی ریسلام مخا پکی گا او گورا موسیٰ پر دی ملک تلالو ال تخل کو تا مزدوری کی گڑی بی دیسا رئیو قالا انی اریدو بیا له ګرادی تیری دغه شیخ زت وې زغ عالم چې پنیکا سره درکم تا تا یو ددي دوو لړونه په نوته وې زمارد غوړی سره دالو پنیکا درکم او داس د دا شرم خبره خبر نه دا چې وزه کې نیک کسته پخاندانان کې دي پیارارو دوستانو کې دي ته توې له ګور دالو استاد درکم تذیره درکم تر ور له درکو ته په دې انتظار کې مې جوړ دا خو د شرم خبره که ماوله وې تر صحابونه حلوي نه دا حضرت مر رضی اللہ و طرح حضرت حبسا او اگر کون دا هغه اگر پا حضرت عثمان تم پیشکش کرده صدیق یک بر تا پیشکش کرده تا سو پنیکاره تا سو لے پنیکار کوما او بیا نبی ریسیلام پنیکارو آغستا دارنگی مبارک دایو یو کس تیر شوی دیرز برگو دیو کس سره را باغ کے نو کرو باغ کے نو کرو دا باغ مالک را لو و یار س انار منار نچوګه کنه انار لګروڑا اناری ورو اناری نچوګه غرتراو وي مله بل ورو بلي ورو غنترو وي ودا د رسول پیندل کاري ما سره تیر کو او تا په کې انارونه پیجن دو تا تا حضرتي خوراک د پر نیم ورو تاو شکر پر راستين او تاو مالک جगात کړنه دي مال څنګه ناخ پر سکلو هغه وي د ل پیندل کاله تا انار نه سکلې کو طلایش کولی بيته کې څو کړه چدا ته و داتہ کاتخه فلل ول پنیکا ور کو فلل ول پخله پنیکا ور کا او بیا دغه نزی پیدا شو عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دار شرم خبره نه دا قال انی اريد او دې شیخ زغ چی پنیکا سره درکم تا تا یو د دې دو لونو نا پدې شرط تا جوړنی سامانیا ہے جج چه اهل بدمانه بلدا کار کوله تکالا اتک الا ما ترت مزدوری کے زما تر بکار کے داینه تک مجرت حاصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر دی ورکا ہوگا نا دادا دا غینان فقدا فاین اتممت عشرن فا من اندک کل اس کال در سرا پورا کمل مرا بسط فلق و فیو واتک الا بر سرا خامہ مزدوری کے او ما اريد ان اشق الک زنوالم چه ز پکلاو ک دم پتہ تب ما ان شاء الله ام مد تاریخنا قال ذالک بینی او په دې واکياتي سو په واعظ مفاسرین ذکر کوي یو دا چې د ضعیفانو د کمزورو امداد دا د انبیو سنت دی سم چې مصالح اسلام ال تا کې ما کمزوري کڅه تنگو نو یو بل ظالم سکو زمدا په دې کې اشاره دا چې د خزو طریقې کار بثنګ یو دا د وجې نه کې راغلي د مجبورې تحت تاریو بکی دې ځان ته رسته لاړی دی ښا سړو تا جمع تن دی ورغلي نو یا نه ده زنه انا و ده نه انا سره اختلاف او کمبینیشن نه ده بزانتو جدایی بل دا د دخل د کار د پاره هغه کوره تک د حوال نه دی د مزدوری د پاره د نوکرو د پاره د دخل د کوره بار تک دا صحیح نه دی هه که مجبورین و غزان تاسیس دی سوچې دی موږ مجبورې تحت بار روټیو قالا ذالیکا بیني و بینک ویداداسم اوستامیس کیوا دادا هر دا. یو د دی دوالو نیټو نا چی پورک پورکم زو فما پا گوئی رضیاتی کولنی خواه که لسکالا می نظر پورکا کاتکالا والله اولا ما نقول وکیل او اللہ پاست چی مونگی وائیو زمدار دیل فلما قضا موسیل اجلا چی ارکلا موسیل سلام پورکا نیتا لسکا لے پورکا وصار بی اہلی او تو پس را روان بعد بی بی ورسارا دا. او بی بی دا وڑو بی دا. او لارتینا یہ رشوا بی, بی بی بی بی مارا دا دا امتحانات موسی عليه السلام راغلي وو فلما قضا موسى الاجل شركلا پورا کا موسی السلام نیټه او روانه کا فلکورنه اناسا وی لذا د تربد تورنه او کالا ویخلي بيبيتا हिसارشا ماولدو او را کی دیشي ذراتو کم تاسو لا داینا دا پسغه بدلاره دا او جزوه من النار یا سر وکد او نه پارې تاسو تاسو دشه خال سا فلم تع چې کله رالو درروونه خواته اوواز شوو من شتل الوادل عیمې د غالی د قی طرفنا پهمکه بررکتی کې من نه شجرتتي د غونې د طرف نه یا موسا اننی الله داون شو شوه چې الله رب د مخلووقات ورته مجززم ورک ان الکیکه چې غورفلامسا فلم ما راه چې هر کلې اغ له غو اچ داناري مار دي وړي د شا کوونکی او چاې بچاين کتا الله اي اموسا مخا مخ شو يري گما تي رامنوالو نا و نن باسل اسلطه بدرې وان کې رو دي بت سپين بغيتا بده نا او جوکا دان تا مټ خپلې دوجرهه بت نا نو دا دوي کي ني درايلي زرا بدره امتا نا لا چه پیر اونتا و مل اي وزيرانو داهتا کوم دي نا پرمان بي رب زما اني قتلتم منم نماتي سړې و اللہ دی شا بو پر اون تلل شا زہریغم ما بقتل کی رودما هارون علیہ السلام وا اپ تو منی دیر تپا دی زمانہ پج بکی پبیان کی ویریګه ما سره امدادی تصدیق بکیدما زہری دما تکذیب کی وی لاذر جی مون تا مته پرورتا سارا تاسو دوار زرا روبو نو دی رتی دل تاسو تا بیا یاتنا لا چې تاسو دم په موجودو سره دروازه وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا آسُوجِدَتْ بِدَارِكَ اسَغْبَيِ غَالِبُ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام راغله فرعون خواطا دلته دعوت د موسی علیه السلام کی اختصار ذکر کی تفصیل سوره شعراء کے 13ویں فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى چېر کله راالو دي ته موسی علیه السلام څنګه معجزات ورا معجزات یې پیش کړ دی کو ما ھٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبْتَرَا نه جادو د تا جوړ کړی شوی وَمَا تَمَنَّى بِهٰذَا او نه دیور دیلی موندا په مشران و لومبانو کې دا خبره موندا په مکه نو مشران نه دی ورې دي وقاله موسی وی موسی علیہ السلام رحم زم ما خپويږي په اچا چات راتلو کې پیدایشت طره دا د الله او ا سوک چغندر دی انجام د اخیر کور لیکن شاندار دی ناکامۍ کی ظالم انا وقاله فرعون فرعون اوس په څلور اخټ وډیر خپل خارک یو اقوم مشران راجا ويا ايها الملائكه اشرا نو دقوم ما علمت لكم من اله غيري زه تاسو را دانې ناب بلختي نه بي جنم ما ته به واځيخته او ها مان ته مال الا یو بنگلارا له جوړه کا او آلا آلا جوڑا کا. موسا دا وی مالا بنگل جوړه کا وې دره موسی دخته خبر علم چې یو خپېش تا زموږ زالانو په ذکر کول د لخوا چې دا یو کث پسوک واله او د سره مې راوازنه چې مالا مال سوکرا ویل مال شه مالا بنگل ف وقاله فراونو ویلفرراونه یا یوه مله مشرانو د کوم نپېژنم د تاسو د پاارهښې بهغیرز معه په او کیدلی یا حمانو حالین بلکه اوور حمانه په خټباننددي فجالي جوړکه معله بله کې دی شي جززهه اکلی او ا اله, اله, اله موسا خبر والم د خې د موسا زه په دوګمان کوم د محل تعمیر کو 50 ہزار معماران جمع کہ 50 ہزار گیلکاران او پدک زمانہ کی بلند بالا تعمیر جوړ کو چې کله مکمل شو جبرئیل یمین تعالی حکم کو یو ضرب اور اور کو او دا یو ضرب تر هغه دری ټوکلی شو او په درګونو خلک آ دا غی لان دراله واستکبرات دان کټو غنو د لک کډر پملکی بے مناسبه او ګمان هکو شي د مونته واپس کیږي کی پاحد نہ ہو پته ہم نے ان کو پکڑا او لخر ددو وګور دومون دله په درياب کې وګوره سرنګو انجام د ظالمانو وجعلناهم ائما هم ګردو دیولار مشران چې هارا قربلی ورته پر د قیامت به امداد نشي کېده وعده با نام بیا دې دنیا لانا او اولي ګمون په دنیا کې پیل انته او پر د قیامت کې بيدی من المقبولین دا بد ویل شونه یا د بدشکلونا یا د حلاک د حلاک شوونه الله فرمایو وهم فیها کالہون دیو په جهنم کې بدشکل شیداله الله تبارک وتعالى فرمایي سنسموه علل خرتم په د خرتم بوله دا ورکو دیو بدشکل شیداره دیو جنا شکل د دنیا کې دین بیانې دو نو دی د خپل شکل ډیر وانو جال کړو شکل دنیا کې دین بیانې دو دی ور بوس دی شونډان را پړ سوريو الله ذا ور بوز به بد نیولیا ولقد اتینا موسل کیتابا پتہ چې ترا ور کړم موسی علی السلام ته کتاب پس دا یې نه چا لاک مون کوم نړم بني بسوائرل الناس د پاره د پوی د زونو خلکو او هدایت دی او رحمت دی لا لهم يتذکرون د دا پاره چې دین یې تحصیل کی او ذکر کوي صدقات رسول اے نبی رسول تا چې دا خبره ذکر کولی نو هغه وخت پتا موجود نه نو دا ته حالات بیانوله چې ته نوی ہوتی بیانې تا مدرسې کې سبق نه دی بغیر د استاد نه نو اے نبی السلام هغه وخت کې ته دي سره نوی ته دا بیانې دا دلالت کوي په دې خبره ته سچ پیغمبر جدا تعالی وایي او ما كنت بجانب الغربي او ته نوی پتا رب مغربي کې چې کلمو حواله ته موسی السلام تکار د نبوت او نت وی د حاضر نه اے پیغمبر له ترا متا حاضر ناظر رم باضی خانه کوئی نہ بیر السلام حاضر ناظر دی حاضر ناظر کی غنی ویمون تاسو نه تاسو پوښت کو او وی په لې جوړی کړی او وی وی سنا ہے اپ هر عاشق کے گر تشریف بلاتے ہے اے نبی رحمت ویمون داوری دل ج زہر عاشق کر تشریف ورلی و زما عاشق رسولم دلتم راشه کنا و تا خوځو چې پیغمبر حاضر ناظر دی مجھے ارده موجودی نو څنګه دلته کې مرچا هو مخ کې خپل خبرو کې تذاد دی انا ذکر کیا ہاں پیغمبر حاضر ناظر دی وې تا نه تاسو کوم چې کړه د امامتیه د منځو اخراشی نو ته په خپل ایمصلی ته مخ کې کې پلو فکر او په منبر خلکو ته پیغمبر حاضر ناظر دی چې کړه پیغمبر حاضر ناظر ته دون به ادب دی لمیراج پښپا په بیت المقدس کې انبیاله مسالم ټول راځو شو نیمامتي پیغمبر علی سلام کړي وا او ای ګستاخہ بے ادبہ بدتمیزہ پیغمبر موجود دی حاضر ناظر دی او ته مصلی ته مخکی کیږي دا تاسو څنګه دی و ما کنتا بجانب الغربیه و پیغمبر حاضر ناظر دی چې پیغمبر حاضر ناظر دی نو دا ختمه نه چې په کے کې بعضی آیتونه مکییي بعضی مدنی دی هغه څه مطلب چې نبی اعلان هجرت نو کړي نو آ سوراتونه آ آیتونه چې به هجرت کو آ آیتونه څه چنکله پیغمبر مکه کې او کله مدینه کې ارده حاضر ناظر خونو نو اتوله خبرو کې تضاد دی او علامه نیوی سے رحمت الله علی دیره چهلن ورکړی تاسو نه تاسو کوم چې تاسو وايي پیغمبر حاضر ناظر دی که چیرته یواله کوجینه اگر پیغمبر د روزی طرف خور کیو یا دل تا کیو تاسو یې پیغمبر حاضر ناظر دی ندانیکا آیا کې چې پیغمبر گوا دی وصره بل تنم گوا دی باندې کا خو نه نو څنګه تاسو ته پیغمبر حاضر ناظر دی دا شرکیه کیداله ارزه حاضر ناظر یواد د الله ذات دی ولکننا ان شاءنا قرونا لیکن پیداکل منقومنا فتتقوا ولا لهم العمرو یثیر شو پا ریبان عمرنا او تنوی اسی دن کیه مدینوالو کې کیلو تلتا هیتا زمونغا آتون لیکن مونږ یلي ګون کیه واما کونتا بجانب تور او تنه پتا رب د تور غر کیه نه بیر السلامه اذنا دینا چې کله مونږ आवाज وکړ لیکن تازه خو مونږ له ګذره رحمتو د طرفه درښتانه چیر ورکی اقوام تا څنګه دې راغلي دیتا اس چیر ورکه اونکی مکهستان لعلهم يتذکرون ده ته بارا چی دي نصیحت حاصل کیه ولاولا ان تصيبهم مصيبه که شر نه ميرا خبره يو رسي دي اورسي دي اورسي کې دي ته مصيبته پته باب د اعماله دي يدي به ويلا هر به زم ما مونته له نه را لې غلو پیغمبره کدا خبر نه وي پنه تبع آیاتک مونبتابه د ریکله واسطایاتون امبشيو د مؤمنان ته ما بيان نه لې غلي به را خبره کې چې الله غبره پیغمبر علی ګل یو کنه نو حکمت د ارسال الرسولی ذکر کا فلم ما جاہو ملحقو شرکلا رالو دیتا حق زمگتا رپنا قالو نو دیوے لو لولا اوتیا اول مونگتا نراکولی کی کی پشاند آگے چورکلیشیو موسیٰ علیہ السلام تا اولم یک پرو آیا دین کارنو کڑ پاگسا چورکلیشیو موسیٰ علیہ السلام تا مخیطا دینا نودی دیسوے لو حسے حرانے تظوہرہ و دوجادو ګردی چمدارې کړه د یو بل سره ا موږ درې ټول نه انکار کوو کول توایا فاطوبی کتابن راوله یو کتاب لاره طرف چیغا دا الله نه چې هغه هدایت وای د دې دروازو نه ات سبیو زبې تابې شما پرتاسوری دنیا یا بل لم یستجیب لک تا خبره ونم نه لا پوښا چې دې تابیداری کې د فولغ عائشہ تو, خبر دا تو چا سره شریک نریل نه یا رضا خبره مستلزم ده کې دېمره خوایښت تابيداري کوي چې چا سره دلیل نلړي چې بي دلیله لري لگیا ده دا خپل خوایښت تابيداري کووندي او دا خوایښت تابيداري کول گمراهي او ظلم دي و من ادول لو سوده غو دا غا چا نه چې بي شو مې دا چا نه چې تابيداري کوي د خپل بغیر د هدايت طرفه د الله نه چې دلیل و نيو ځکه ما مالک رحمت الله ذکر کيا من ابتدا فی اسلامی بدعا یا را حسن فقط زعما ان محمد صلی الله علیه وسلم خان الرتاله چایو بدت رويست بیا ولا خم ويو دی ګمان دا کیږي چې پیغمبر خیانت کړی رې ان الاه ذل قوم ظالمین الله توفیق نور کوي قوم ظالمان وتا ولقد وصلنا لهم القولاء یقینا بل پس پیوس بیان کړی موږ دیتا وینا دغه پاره چې دینتیات حاصل کړي الّذین حاکسان چې ورکرې مون کتاب مکه دینای په ایمان ورولې وې ذات تلالم چې کله لوسیږي په دی وې مونږ ایمان نورې چې دا حق دې طرف دربد مونږنا مونږ یو مکه مسلمانان نا کسان ور کوي به ثواب درید وکا را تا په ثواب داږي چې صبر وکاو وې دروونه د دې پکې په پنې کې سره بدل راو دا غمال چې مون ورکرې خرج کړي که کلاور به په دې خبره نه مخړي ویلنا اعمالنا ولكم اعمالكم انت خيستا اخلاق ذکر کيه نرم كلام كيو وقالو لنا اعمالنا ويمتبدل زمغ د عمل تاسو له سزا تاسو د عمل سلام علیکم سلام دي پتاسو ملټو مونږ ملک مرګي تیار جاهلانو انك لا تهدي منه ببت خلق فلوانا اغه په وييمان نرودي نبي دے تصرف د نبی اسلام د ذکر کیدې کلات کې اختیارات ونشته کړم کلات کې دا هدایت ورکول وي خپل ترته به هدايت ورکول وي ځکه چې کلا ابو طالب بیمار شو نبی اسلام ورتراغي بیا امي اې ما تر یو وخت را ته کلمه وایې دا بس تاسو پارش کوما ابو طالب او د بیا برا په رسید علاقه د احمد خان دی چې اخر کې دا وره وایې را او نبی اسلام د سفرونو ښک روانه او د نبی سلام دسترګو نه به خو مبارکۍ نه روانې دي. کډ کو دا پار د پاره جلا لا. د يهود د پاره جلا کو لا. نن آغثر چې مساله کې مصرف لکولارو. زکه دې تروت ویلو ایروار ما تپتدا. ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا. لولا الملامه او هزار مصبتن مصبتن سمهم بزاک مبینا. والله لینزل الیک بجماعهم حتاوا وسدوا في التراب دفینا ودعوتنی وظننت انك ناص히 ولقد صدقت ثم كنت ناصحا وامینا ما ته پتہ ترشتونه پیغمبري ما نه پتہ ترشتونه پیغمبري اوکه ما تا خبره منلا خلق به غور را که یو الله وحیدولی گدا انك لا تهدی اے نبی دے سلام تم خطت سوق نشر رسولي کی تو غوالي لیکن الله مقصد طرح سے یی چاره چیو او الله په دی پلار مون دونکو وکالو دی به کومتابدار کو د هدایت تعمل گیر کیا کې او بتختول شو مونگا د خپل ملک نا ارث بران واغتی بیا او الای او لمن مکلهم الله په حال لکو پرګه دو نام سر کیڑی دی کنا ته تا څو هی کومه ایمان راوړو پیغمبر مؤمن له دار بران واغتی شی وتا څو سوچ نه اولم نو مکله حرمه آیاځین نه دی ورړې مدیله په حرم کې چې عملواله دی یجبه ایلی سمارات و کل دیشي را او رااخلی کې هېته میوي هر کېسم حضرشيلو قرآ راتو حرم تتللیلو یو کا د موی همدله جان ډاګې سره مننظره راغلی او حرم کې بیا هلته کېغ شخ دغ دی چې مننظره او کته او د شخ د لا او د قرآ و کته دا یادتیولیس تو ډیر خوشحاله شو. کې سماراتونه یوازې د رزق سمارات ني روحاني سمارات چله د حرم ته ارتن سمارات راکاګي د شیخ د پنځ دام اق سماراتو کې لامته راوستي بيتناله قران زګه او به شیخ ته مال سند لري کې شیخ ولا سند ور کويا یو سماراتو اله سمارات کل شیان رزقا راخلو کېږي اګیتا مې وی هر کې سماره د فارا رخوارګ زمګت ارپنا لیکن اکثر د خلقو نه پوئږي نه او ډیر حالات کړي مونږه کلیوالا با ترت مایش تها کدا حدنا او تی په جن فل کې پر دا کورونه دی چې او سي دل نشي پاي کې پر دا نه مگر لگا او مونږ یو د آخري مالکان و ما تان ربک مهلک القرا او نه رفته حالاتونکی او کلیوال لولا تر دي چوليږي په میندې کې پیغمبر چې ولې پدي آیتونه زمونږه او نه یو مونږه حالاتونکی کلیوال را مګر مگر کیوسی دونکیشی ظالمانا وما اوتی او تم منشین آج در قیشوی تا سس سیزا تا سلس مال تا سلس جیداد تا سلس گاڑی نفمتاو الحیاتی دنیا نو ادا لگن پا دا جند دنیا دا و پدی دوکا نشین و زینتاها داخو ڈاول دا, دا جند دنیا دے و یو تو دنیا دیکنے میں کس کدر خوش رنگ قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کل گئی و پدیدو کنشے داہو لہن لعب دی تفاخر و تکاسر پیرموال والاولاد دی چه ستاو سیر عطول بختمی گی و ما انداللہ خیر آ آ آ چی دا اللہ سر بی غورو حمیشہ آ آ دا کل نکان ناخلے اف منو آدناو آ آ سوک چی مو سر و دکلے و دخیستا نو دے مہا مخیدون کی دا غی سرہ پښند آلا چاکی دیشي چې مونږه څخه ورګړي د ژوند دنیا بیا دی پر ازه قیامت کې با اېدا حاضر کلي شونه پازاب کې وې هم يناديم پکما راستي به आवाज کی دیتا او بوي الله ششو زم شریکان آ چې تاڅې ګمان کو کار الذین ابوی اکسان چې دیتا به شوی اېدا کې ثابت شو په دیبان عذاب ربنا اې زمونږ ربا دا اکتسانو اغوینا اغوینا چې گمراهه تارابل لیموږه د دې وجنا اغوینا هم چې مونږ گمراه کډی لرا دې وجنا چې مخفله بلاري وو وتبرنا ای لیک مونږ به زارې کوتا ته دې عبادت نه کوو او بوییش یو والے فلشرکان دی بوله چې وی دې نه به قبولوالی اونې او بوینی عذاب او بوای ارمان دي دی په دې وای او ما یونناادیم په کمارتې باواو کې دیته او به ونی عذااب اووای پهقولو ما زه عجب تومل مسلین س جواب مرکلو پی غم باانو ته بس چا هی تو بهست دنیایا کې و امانا ایمانې راله عملو کنی کا خ مخاوی برې دب کامی او الله پیدا کیا چ غواړی خپله خواه کیا دکان الله د مخته کوله معکانه له ومل خیاه دی د نشته اختیار دغدا صبحان الله فار دی الله او لو د دااسنا چې د شري کوي سره غرببو کعالم والله خ پوویږې پاغسا چې پهټېسینی د یوه چکاره کیا وه الله او دا الله چې د لا ال الله دا مصرهره نه کې۔ وهو الله لا إِلَهَا اله الا هو نسبل حاجت روا بغیر ده الله نبل سوق ذکا شيخ با هويا دا يقين دانم دري عالم كلا معبودا الا هو پراندا خبري کي يقين دانم دري عالم كلا معبودا الا هو ولا موجودا في الكونين لا مقصودا الا هو يتهري نابدداري بياتن حاج غمداري مجوءت غیر حتیاری کلا فتاہ اللہ ودا مسلیالک ملا وَنْ يَمْسَسْكَ فلا بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو الْإِفْلَامِيمِ لا إلہ إلَّا هُو شهد اللہ, اللہ انہو لا إلہ إلَّا هُو ودا مسلیرن کے شہاجت پورا قولو علیہ مشکل کو شای واضی اللہ ارذه حاضر ناظر یواذی الله غیبدان یواذی الله ذامن اول نور کول والا یواذی الله ذاللا یاتکا له الحمد فی الاولا الله لا استعین اذ خدای دنیا و اخرت کے اللہ لدی اختیار اغلبتا طول ورگر ذل شیء قل وایا اے نبی دے سلام ارئتم خبر را کہ ما تا کو گرذ یلا پتاس داش پر که اللہ پتا تو تونو مرش پکی او رس نا نسوک بر رنا راولی بلسوک شتا بلسوک نیشتا کل ارائی تم خبر را کئی ماتا کوگر دے اللہ پتا سوش پا ہمیشا ترد دا کیامت <متحدث> نسوک دے واق بغیر دا اللہ نا چراولی تاسو لرا رنا دنور زیار رنا دنور مخت پزیار او علیکم <سؤال> نهاره سرم ده کو ګرض الله په تاسوت خیشه سر دقی مته نوسوو ته واګدار بغیر د الله نه چې تاسولتیاره راوللی تاسکوونونه چې تاو په کیام کو یا افلات تمسیون آین نه او پهې غړو دا نور وې نهړ د سره اپلا تسماون کر کوه دګ په تیرو کې خوسترګ کار کوو نو تیار را ل دتییاره چا را وسته دا خو الله را و تاسو دا خبر اوور نه؟ و دا نور چااره و خی جو دا رنا چار وسته او فله تووب سرونته شو نه و می رحمتی او د رحمتتونو د الله نه جله له کومللیله ګرزول لا شپ وره چې ارامو کې پهدي کې په شپې آرامو کې او د ردې وولټې پزل د الله حلال لری دکتهلااش کې او دی د پار چې د الله شکره ممسده کې و یو ما یونا دییمدهکهرض د قیمت را روواه ده پد که مرز سی باواز کی دیتا او بوای الله شوشو زما شریکان آغا چې تاسو په ګمان کوو رعب با سمون د دا هرې دالې نه گاوا مونږ بو توایو او راړ خپل د لا اله فعلم دی بپوشی ان الحق لله چې حق, حق د خدای توب الاعلى رده او ربش دینا چې آغا دی جوړولا ان قارون کان من قوم موسی اوس مثال ذکر کوي مکی ذکرو په دنیا نازيګما د دنیا په مال نازيګما او دا یو مشرک قافل تیر شوی او دا د موسی السلام د طرز وی کیدو خدای د فرعون فرعون بختل ځان د پاره استعمال او استعمالو ځکه دا د باطل پرستو یو طریقې کار دی چې کله بساره خاندان کس اغلی تا پاغه باندې ویو خلکو دبی دا وګوره دا خدای خپل کس دی موسی را نو قارون دا د موسی السلام د خاندان سره یو د فرعون سره ډله لپاره کولا بیا چې هارون علی السلام تعالی نبوت ورکوه قارونی په ما دی ماته راکړلې اغه څړې خوځيما دا چللو اغه چل دی او واځه علما ذکر کړي قارون تر تورات پويم الله ورکړي ور تورات عالمو تر تورات حافظمو د موسی علی سلام کامیابی د غنبوته دغه غنبو شان دته برداشت کېدونه نو سیو کې د قارون یو رض یو خپله پیسې ورکی او خپله ته وی ته پګن مجلس کې اوازو چې موسی ما سرجینا کړي نعوذ بالله دا ګورونه بدنامي نه دا, دا باطل پرستو کار دی الانګه د حقوالو نه قدا دا د نرانو کار داري په پستو پست په دلایلو خبره کوه الزامو نه او او داسې زونه دا کو د نرانو کار نرانو کار نه نو درنګي چې د دې څنګه کو چې موسا دا کار کړل موسا اسلام په اس تاریخ قسم وي او قسم پس په غیره پیدا لګره د دې مال د قارون په سيرا کړلې ان قارونا کان من قوم موسا او قارو تر ډېره لوی دولت او ډېره لوی مال وسارا تر بسرونه ما تا سره به یو کرول روپی تا سره به یو ارب روپی قارون ډیر زیات دا غی اعداد او ډیر لوی دا غ خزانه وي ان قارونا کان من قوم موسی یقینا قارون او د قوم د موسی علی السلام نا زیاتیو کو پاغي باندې او ورکلې مونږ د له خزانو نا نو دا معلومه دا ډیر مال او دولت او زیدادو دا معیار د کسړی توپ نه دی ښه نو دا معیار د کامیابی اګه ورونو یو ائلم او هغه یو دې مالدارو دې مالدار ډېر غرور سره وې یو ګور دا ده الله تقسیم ته حیرانې چې یو مور اولاد یو د یو پلار بچیو یو په مشکلې په یو سین کې مولا بې کړي په یو سین کې مخالپوسی کړي او تاتې ناتي جمعهتونو کې ناشته زمو ديو یو غاړې بلگاړې یو جیداد بلجیداد دي ته زه حیرانم زم ده تقسیم ته حیرانې ما یو مور اولاد یو د یو پلار بچیو په یو سین کې لبي کړي دي او الله پاک تا د قارون د پرعون میراث درکړي او مال الادم بیاو میراث راکړي دا, دا الله تقسیم د زم حیرانې ما وا اتینا او ورکړې موږ د قارون ته د خزانو نه دو راته دغه خزه دغه چابیا نه درنې به په پور ډلې طاقتوال یو طاقتوال دلې باندې بغا چابیا نه درنې وي د چابیا نه وي نو خزاني بسونه وي په کې بسونه جواهرات وي په کې بسونه په کې سونا چاندی پایګه سونا روپې اس قال له قوم قومه ته الا تپر له یمکا الله لوی کوونکو سره محبت نه کوي او تو لټه وا هغه تعالی الله کمال مال کړي په کور د اخرته مولټه وا مال الله درکو دا اخرت کور پکې ولټه وا او دا خبره پړي روزانو باندې اثر کوي ډېر زنانایو مونږ کله کله ایلان وکړو چې زمونږ جامع حفصہ تعمیر نور پوره شوي دی اوسره په لټر پات دي په لټر کې نیم لټر پوره شوي صرف 40 50 منسیخ فاتره نو زنا نه غریبانه نه د اخرت لټایو اچا چې واسو جن میخه کې سوکوالې سوک له شل په سو خپل چیلوکې هم درシー را فارولې یو ډېر لکونو کورونو ولې اپا مال غلی شي اوه فاته بشیدانه او مچان مضلوانه با بڼيږي او د امنه بری پدی مال هارلا وی بیا حد پروستو ته پدی کې دان اخرت ته لاشکا ولا تن سن دنیا او تر په دنیا کې د خپل برغه د اخرت مې روا و ا فین کما ا ا ثن اللہ الی ک ای استان کا وا لکه څنګه د الله ی استان کړي پدما کې فساد مګو الله مال در کړي ځکه الله فسادانو سره محبت نه کوي دیسو وی انما اوتیتو علی علم الندی دا دما دېلم به د ماته را کلي شوی یاخد علم نه مراد د تورات پویا الله ور کړي خو اکثر وی نه دا د خپل اغسنغه ته خپل تجارت اغه ذکر چې دا خو د غټما ځان کړو دا خو ماته دماغ خپل ها هغه دی زما د زافي کمال په وجه وګوره دی کې سوچ پکار دی چې دا ته الله پاک د دې جواب دا ور نه کومه د معلوماته کړې دینه دا معلوماته چې د امال کمال دینه الله ایستانه مې غټ غټ مخ کې حالات کړې مړه تفقې مال او ذکر ورونه کومه د ګیندیو د امال زما دی قالا وقارونا راکلیشوی مالا دا سردا سردا پوی زمانہ او لم یالم ایدی نه پویږي دا نه وي دا امال الله ور ان الله قد اهلق من قبله چلا هلا کړي مخيد حكومونو نا چغدنه سختو پتاه کړه کی ډیرو پر ډاله کې او تپوس بلشی کوله د ګناهونو دديده مدري مانو نا فخرجا یعنی دا یو کته به د بلګر جرم تپوس نکېږي فخرجا علا قومه فی زینت دا قارون وروتو ډیر پټول خپل کې ناش نا جامې خپل ارس ورل سر ورو دا سړی دنیا پردونه موږون داخله شوږي چې وته کته های های های سه د برای خاوند وګوره اله وی دته او زهری د وته او چکم پوهه هالو هغه دلم مزریږه مړ دارس نه پاتې دي فخرجا علا قومه تا قارون روته په فل قومه هغه په ډول پهل کې قال الذين واتا سانو چې خوختله ژوند دنیا یا لیت لنا حيرمان چې وی مونږه را پشان دا چې قارون تورکلی شي دا خو د لوی برای خاوند دي ای دنیا دار دلوی برای خاون چاہتا چې مال مالو علی وقال اللزین اوتو لعلم دا علم والا شان ذکر کئی اعلم والا سوئی وی لکم و تا عجب دی پتاسو تو اب دا اللہ غردی آغا چاہتا چی عمل کئی نکو ولا یلقاها خدا خسلت نور کی گی مگر صبر نکو تا پا دیکی دا علماء شانم ذکر کو چه علماء برا چا مال مالتا نزی ری گی خوا فخصتنا بی ہی و بی داری کورت دا دل را پز مککه که علاوی سرا خزانو سره دا خپل کورت دا خزانو ارسنا بزمان وردن سو که فما کانا له من فیاد نو دل را ڈالا چه ادیم داری کلیو سیوا نا او دینو بدل آغستون که پرون چکمو کسانوی دا دا قارون د ډیر لوی برای خواونده اغیرن لوی تا خدا اللہ خواده او ډیر افسوسیو که دا دِ دَ و اذبه الذين تمنوا سباقا کسانو چرما نکړیو د حالت د پرونو وی وی کانل عجيبرا الله پاره کوي تک چال چيو وړي د 풀 بنديګا نو الله چاله زیات ورکی چالکم دا خدای الله وخدا په دواړو امتحان دی چاته الله ډیر ورکی پدم امتحان دی دی په کړه الله حق د غریبانو حق ادا کوي او چاته الله کم ورکی نو آیا دی صبر کوي او کنا کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے در در کے میرے مولا تیرا مرضی جیدر چاہے ادھر کر دے لولا امن اللہ علينا کلم باندہ اسان نوکڑے دغه تف بنا مونږ بیم خخڑی وا واجی بدن کامیابی کی کافران til kadarul akhiratu da lam tawaqiat zikr kay cho gora ha da karun on ta khalak halaq sho pamal mazarege da kur da akhirata najalwa munger wa ka san uta چې دې را اراده نه کید له یوې پد مګه او نه فساد او غوران جام دې لپاره پریزګارانو منجا بالحسنات چې چا چرات لوک پني کې سرا دا نه و چې چاني کیو کا لکه نیکی کول غوډې آسان دي دا نه و چې منفعل الحسن من عمل عمل چا عملو کو بلکې من جا چېس نه لے آیا چا ځان سره ورو لا محفوظ اوس اتلا نیکی کول غوډې زیات آسانو رحمت پاین دو بجو پنځو پورې عملګري ناش دي وڅوب سره هر ګرامرګري ناشتي دا بلاني کې حاصلېږي او قدم راتلو سره نه کی غناونه ماف کیږي اوس داني کې ځان سره مرگ پوري محفوظ وړل ځکه ډیر ځتی کارونه نشته نه کې په سوځي دا پر دې غیبت کول نو ښه سر نه مخه بروجنی وړي د خراس کاک نه کی او چې مکاوته ملوج په غیبت روجلندکا نو بلاني کې د نو سوځي دي په حساس سره کې او سوزی دی او تا په چا احسانو ګره په اوس بادلو کله ویډو ډېر ورک هغه پیوز بدلا نو یې کېره بیا ختم شوه فشر سر اني کې بیا ختم شوه نو ځکه الله فرمای من جاء بالحسن چې اگرات لوګ پني کې سره دل مغورې دا غينا او چې رات لوګ پګونا سره دلا بدل بدل بدلور کولی گیا که سانوتا چې ملونه کړینا کارمګر دا څه کوي ان الذي فرضا عليك القران یقینا اخذته چې پر اس کړي پتا رسول د قرانه اے نبی علیہ السلام په 13 ټول د قران پر اسکلې لا رات دوک الی معاد ها مخا واپس کی زید واپس اتا یا دې مراد مکدہ ځکه نبی علیہ السلام چې کړه د مکین مشرکانو وستو نبی علیہ السلام هجرت کوو چې په یولار دی ورتک کوو د مکی غلال تهو کتر د نبی علیہ السلام د سترګو اړیږي او وی دې او وی جنہ قیامت مکه ای مکی توما ته په کې خله هاره او گذری ظالمانو نه ایستي ته بتانا الله تسلیری علی گی نبی دے سلام ما او ګور موسی علیہ السلام مورت واپس نکو تا بده مګی ته بیا واپس راواله ما قل او یا ربی عالم رب دما خپویږي پاتہ جابل هو دات راته یو کو پیدایات سرا او او توکه په ګمراه اخکار کیه پما تنت ترجو او تا خدا امید نکو چې طالب کتاب درکوي شي مگر د رحمت دی له طرف درفستانه نو تم کیگا امداد کوونکی د کافرانو ولا یصدنک او عادی نه لې تعال را د ایتونو د الله نه پس د نه تا نازل شو دا مونته الله وي آیاتون وريده د دې ایتونو, دا دا ایتونو پس د بل سو کوان لې شیطان او نفس او خواهشات دیوان لې اته ټول مردا قران درته ناشتي بیا خپلوانو کرا وادرالو پای کې ډنګ ټکور دي نو کتنا رینه نو پای کې ټوله ګډا کی او کته خدیه ټوله بیا د ما مې دوره مورات لري بیا ییری بیا وې فېزي مې فېزي ټولغه اږي نه جارا واد کله او اپ تعالی سره دې تیرې شوې نو ودونه خو په دین په شو سره ونشو بلې پریشانې ولا جوړې شوې پدې کې اورد دې اندروړیانو تر دا خواخې تر دا پیډې جگळा شوې پدې کې چا واس گاوندې ورکې تا په ځنه کې هوتي پیډې مې دې پکوا ډولې شوې خا ا په پیډې مې پیډې تورا څنګه دا ورا کو دې اورې دا او تبیا ار صحیحر کې دا وره م اورد ډول نه یا به الله را ټینګې ګوري وذو الی ربک خلق رب لخپل رب تا خلق رب تر ترابلا دا الله لوی ولا تكونن من المشركين او تم کېږه دا مشرکانو نه ولا تدعوا مع الله اله او ته مرا د الله سره نور خدایان چې الله هم را بلی بل چې تم را ورسه غره مدد شوي لا اله الا هو ني تبلحه د تروا بغیر د انا بل سوق هر یوسیز پنا کې دن کې ریسه واده دا د الله نا له الحكم الا لا فيصلا ويدئ ترجعون او لا تباتوا واپس کول شیء سوره قصص په دې کې تسلي ذکر کوله نبي رسول الله تا په واقعيات موسی عليه السلام چې اي نبي مخه پکېګا او ګور موسی عليه السلام په وډې ت بیا واپس کو وتابه دمکه ت بیا واپس کما سوره عنكبوت ما کې صورت انزول کې فينځات یایم نمبر دی نازل شوي رستو د سورته روم نا پترتيب د سوراتونو کې یو کم ډیر نمبر دی رستو د سورته قصص نا سورته انکبوت ما کی سورته په نزول کې فينځات یایم نمبر دی نازل شوي رستو د سورته روم نا پترتیب د سوراتو کې یو کم دیرشم نمبر دې رستو د سورته قصصنا په مخ کی صورت سورته کې پامبیا له مسلمان ابتلا ذکر شو په سورته عنکبوت کې په مؤمنانو باندې ابتلا ذکر کوي او اغي ته تسلي یا مکه سورته ختم کا په توحید باندې نصورتې انکوت کې ذکر کوي چې دا مسله خلکو طوره سوی صورتې قسا اختط میکړی او په توید بانند دی نصورتې انکبوت کې ذکر کوي چې ناران شو او دا مسله و را سوی یا مخکې صورت کې ترغب الل هجرات ذکر شوی نو پهې صورتت کیم ترغب الل هجرات ذکر کوی یا مغ کی صورت کې پ مکه کانو ابتلا ذکر شوی و نو سورته عنکبوت کې امت په مؤمنانو ابتلا ذکر کای یا مغ کی صورت کې ذکر شوی او چلا تا او ما الله الہن اخر بلانا الہوا بل چتارا شمو آیا سورہ عنکبوت کې کی ذکر کای دا مسله خلق او تم بیان کئ یا سوره قصص کې واقعيات موسی عليه السلام ذکر شو پ قصص کې د موسی عليه السلام واقعا چې د ایمان د خاطرې تکالیف برداشت کړیو نو ذکر کئ چې کم خلق غیر الله ته فکار کئ د ایمان خلاف کئ دا غیدا سعید د سب فیذ لک څنګه چې د ان کبوت اجا لئ یا مک کی صورت کې انبیال هم سلام ته تسلی ذکر شو او پدی صورت کې مؤمنان ته تسلی ذکر کای یا مک کی صورت کې د منکرینو او ذکر شو پر مک صورت کې د منکرینو او شبهات ذکر شو اوس پدی صورت کې د راغې تبای ذکر کای حاصل د صورت پدې سورته انکبوت کې د انبیاء علیه السلام سلو ورویاقات نوح علیه السلام، واقعات ابراهیم علیه السلام، دالو علیه السلام او شعیب علیه السلام پدې سورته کې دام ذکر کوي چې فرعون، حامان، قارون آدیان سمودیان مهلاک پدې سورته کې دره امتحانات ذکر کوي پدې صورت کې وقت د امتحان ذکر کړي او کیفیت د امتحان ذکر کړي حاصل د صورت پدې صورت کې درې امتحانات ذکر کړي یو امتحان ستان نفس به آرام غواړي ستان نفس به سہوليات غواړي او تبد نفس هلاب jihad کې دا امتحان ذکر کړي شپږم نمبر آیات کې په دې صورت کې درې امتحانات اول امتحان د نفس ده طرف